Beraz, Hendaiabiltzen Taldea Bertsaleak Ikasturte politikoaren sartzea aurkeztu berri du, e, eta, bueno, ba Ikasturte honetarako elburu eta asmo nagusien berri em, emandu. Eh, erebai, honetaz hitzeiteko Letizia Navarroren daiabiltzeneko autetxia dugu, kaixo egunon Letizia. Kaixo egunona. Bueno, ira aurkezpen, aurkezpen egin zaren uten Ikasturte politiko berri honen, e, bueno, ba, sartzea, e, eta Ba, zerrendatu edo zuten helburu nagusiak azpimarratu zen ituzten. Gaurkoan, bueno, etxerzitzari buruz, eh, harituko gara, eh, bereziki. Baina, eguazengo horatzerabaitare, bueno, aurkezpen horretan, bueno, ba, bai azpimarratu zen ituzten beste gai batzuk, eh, bai. alegia. Hora, bai. Bai, bai, hori egin nahi genuen, eh? genuen o, pasaden urtearen bildumatso bat egin, Gaur zertan ginen uh, azaldu eta zer ziren ere perspektibak uh, bat ipatu. Eta orduan argloka um, aurkezu ditugu. Zenta egia esateko gu uh, gehiengoarekin dugun, uh, konpromisoarekin aurrera uh, egiten ari gira. Eta orduan proiektu desberdinak jarri ditugu um, martxan, jadanik, eta oren behi eman nahi genuen. Ba, adibidez, divises badugu Javier uh, Mantello la ketua delegacioa um, um, inguruko gainan eta horrentzat uh, Sartreville handicap eta berdintasunerako eta parekotasunerako europako gutunak uh, izenpetu ditu eta honek uh, ekartzen digu piska bat hildo bat eh uh, zertan certane uh, algaren gai horietan zer hobetzen aldugun eta kuadro bat emaiten du gaurko eta hemendik eh, etortzen diren urten uh, beste urtendako eh bestalde uh -huh. e, besta esango dugu baitarea azpimarratu zenitoz zen dela gaien artean bueno ba bai haserazatik e, zuek defenditu ditu zuten hildo batzuk ekonomia sozial eraldatzailea alde batetik. Bestalde, bueno, Euskara, eta e, bueno, ba, azte honetan bertan, e, abian jarri den, edo berriz e, hartu den, ezkuntza eskuiden e, ba, bermazeko protokoloa, e, martxan dena, kontxeibergimatera, e, hori ezpin barratu zen duten besteak beste, baitare, bueno, emazteen eskuiden aldeko, bueno, ba, baitare e, eh eta seismoaren aurkako dinamikak, eh bultzatzea baita herrikoianen er eh, barrutik pizka bat hildo ja. hoiek indartzen diran, eh, gelditzen daien E... Hori da, hori da. Mahkatzen dira ustut, gutu noiak izen direlarik mahkatzen du uh, lehen uxats bat eta uxats hori geldituko da. Hago dan urtero uxteru kontutan aktua izan den uh, uh, uh, gutuna da. Bai. Uh, eta as asigira bagnetik bai udaletxearen uh, funtzionamenduan ikusten parekotasunari buruz se uh, hobetzen alden zertan gar, garen se uh hobetzen -huh. alden eta etorkizunerako ere jakiteko uh, nola egin parekotasun hori bermatzeko Baude gai botolo batzuk eta zuen artean iregintza plan orokorra, eh, plu edo iregintza plan eh orokorra, hor e, dagoena zuek posizio nomendu argi bat izan duzute hasiera haseratik etxe bizitza, etxe bizitza politika eta horretan, orre, e, bueno, ba, e, duela gutxi e, jakin izan dugu baitare bai departamenduak eta e, kaso honetan iker elizalde Euskal Herriabaiko bueno, ba, e, kontsilariak e, bultzatutako ba, bai aktuazio bat e, aurrean emango dela entaian, oita maboz tegu etxe bizitza sozial berri egingo direla proiektuan daude, hor e, bire gara janzaziko gaztetxe izan no, zen ere horretan, Bueno, ba, ikusten denez, e, gauzak egiten ari dira. E, Piskabat, e, etxe bizitzari buruz, Letizia, bat ah. zer da horri ikusten dozutena, zer da, defendentoko dozutena? Horain aurkeztu duzuna, APHP proiektua hori hori proiektu hori, izango da guretzat segitu behar den adibidea. Horrelako proiektuak nahi ditugu ikusi, enda jaren zat, eh? uneko eunan, eskugahiak diren etxe bizitza batzuekin, ahelo kailu sozialan, beher ez delako hortan ere bai, guretzat, hau da, segitu behar den, den modeloa. Eta hortarako guk defenditzen duguna ere, da uh, behariko etxeak bere gain hartu behar duela uh, problematika hori, berak dituela investizamenduak egin, egin behar, bakatu. Uh, eta hortarako be beha hor behariko behariko um, behariko, Bozkatu dugu, um, bigarren etxe bezitzen uh, gainean tasaren igoera, uh, ba orduan diru lortze horrekin, pentsatzen guk diru hori behiz uh, inbertitzen aldena e, erosteko eta horrelako programak sortzeko. Noski, badakigu, ez dela dena egoiten ala e, e, udaletxearen e, esku edo... Um, edo beste uh, elkargoa eta bai. diruguzi hori ez da, hori badakigu argiki. Baina, horren uh, gain, gehitzen dugu orduan duan, behar da hor premiazkoa da, behar dugu pasarazi uh, gure PLOaren modifikazioa simplifikatu hori. Um, edo zein proiektu privatuetan ere bai, ementatzeko, uh, etxe bizitzesko garriantasa, euneko iruro goiera. Uh, hau da, bo, uh, eskatzen dugun uh, modifikazioa, eskatzen dugun uhatxak, hau bideratzen ari da. Uhatxak eginak dira, aintzinatzen ari da, konfiantzia dugu, pentsatzen dugu, urtea bukatu baino lehen, hau ja bozkatzen halko dugula uh, erriko kentsailu batean. Problematika, e, bueno, agerikoa da, hor dago, e, gainera, pasen astean ere haipatu eta aspi izan genuen, momentu hontan, une hontan, e, ba, endaian, zaspireun dosier inguru e, badau dela, etxe bizitzat sozial baten eskairak. Hori kopuru oso oso altua da, ez? Bai, kopuru altua da, eta gainera ikusten delarik e, endaia batean, badirela, etxe utzak, badirela, bigajen etxe bizitzak, badirela, bakajiko pogetako alokairuentzat, eginak diren a, etxe bizitzak, ematen du. Eta horren uh, mugatzea ere uh, saiatu behar gira uh, legeak, uh, legeak hartzen du e, bide horien eh, mugisteko adibidez uh, bukein, gerbienbi eta horrelako um, kompainiak, eta motivatzeko uh, jabeak urte osoko uh, arokairuak proposatzeko, eta e, prezio uh, eskugarri batean. Etxe utxai dagokionez, gaur egun soliak... Um, egiten du endaian um, inkesta bat, eta honen behi ukanen dugu um, laisteak, hau dena erdigunearen behmel, behmoldatzearekin batera egiten den lan bat da, eta honek ekajiko dizkigu informazio batzuk, eta um, aukera batzuk, gauzak uh, martsan jartzen halko ditugu, uh, metodo bat ekajiko du, Eta pentsatzen dugu, esperu dugu, metodoekin, mm, etxe bizitza batzuk behezkuratzen alko ditugula, behezakzen alko ditugula <coughs> xarian, eta eskugahiak izaiten halko direla, itxaiten duten, ene guzio jantzat. Datu garrantzitsua da e, dudarik gabe, e, jakitea zenbate etxe bisitza utz e, dauden, eta baitare jakitea errikotxeak no, eskumena duen edo ez, mm. e, ba, etxebizitza bisitza horiek e, modu batean eskuratzeko, eta bueno, alokairu sozialan e, jartzeko, e, berriro bidean e, jartzeko. Hongi, e, Letizia sakite etxe bisitzari buruz e, zerbait gehiu aipatzeko e, dugu edo ba esatea guretzat haudela gaia uh, garrantzitsua eh uh, garrantzitsuena beste gaiak ere oso garrantzitsuak dira benia da etxebizitza dela jendearen uh, lenkezka lehen diru uh, ateratzea ere bai, eta orduan guk urte osoan zehar mobilizatuko garela uh, etxebizitzaren uh, alde. Eta deitzen dugula edo zein ekimenetan parte hartzea, oradibia zazaroaren uh, ogeian, bada manifestazioa bai honan, ez baina iztronpatzen, ogeian dela eta bom, jendeari eh, esaten jogun mobilizatzeko, uh, kanpoan ikusiko gaituztela eta ekintzak bidehkatuko ditugula gai honen inguruan. Hori da, eh, etxe bizitza, baina esango dugu baitare horrela angabezia, prekaritatea, badaudela gai batzuk baitaren eko, eko bueno, ba, potoloak direnak, dena den, erritarren bueno, keskak eta arrangurak eta bueno, ideiak eh, jasotzeko, bueno, aurten ere, bueno, ba, proposatzen duen dituzute, horrako topaketa batzuk, biltzar batzuk e, e, egitea, ez da? Hori da, hori egi hautezkundeak baino lehen hasi ginen ogelako topaketak egiten eta biziki e, aberatsak atseman ginituen, e, topaketa horiek, eta orduan pentsatzen dugu bezdela itxoen behar horrengo e, hautezkundeak jendearekin behiz biltzeko maleruski askotan egiten den eta egin dugun bezala batzutan bainan e, orain e, lehen bailen nahi dugu jendearekin topaketak bildu. Haiekin aipatu be lehen urte hori uh, nola ikusi duten eta adibidez lentu paketa proposatzen dugu urjiaren 16an, bataz zoko buruko merkatuaren augean, jarriko gira alaron uh, bat goizean, merkatu egunean eta behain bat gain gaia lantzeko parada ikanen ikan, dugu adibidez uh, ondartzako um, auzoan izanen garelako, ba hor jahida eksperimentazio bezala lehen uh, gune bat uh, goita mar kilometro gunea ba hor tazitz alko dugu ere adibidez edoango profesionalekin edo erabiltzaileekin uh, uda denboraldian olapasaden ere bai aipatzeko eta giroa eta portuaren gaia eren oski Uh, bueno, mojilako gaiak hauzuka uh, pentsatzen dutiendiak baduela asko esateko eta asko uh, asko proposatzeko ba, bait. Eh. lehenengo eh, topaketa hori, aipatu dugu, horriak amaseian izango da, zoko burun eh, eh, goizean, zordutan izango da, edo arratsaldez, zordutan? Goizean, goizean. goizean merkatuarekin batera, hau duan ez gira merkatuaren baxenigun, no. eh? Uriaren uh -huh. uh, amaseian amaja kaldera uh, ez ameka kaldera Ameka kaldera egongo gira uh, itxasbaztegean uh, nekatuaien barean. Bau songi, eh ezakiz zerbait gehi dezeko dugu. Ba, esatea edo zeini, entzuten gaituenari eta gurekin interesatuareki de, interesatua dena, eh begurekin harremanetan sartzea arazori gabe edo gurutzatzen garelari kanpoan edo begu ba, Facebook orrialde bat badugu, email bat ere bai. Eh, uh, bon, e, gurekin harremanetan sartzea, plazerekin eta Ba oso horrekin gelditzen gara Letiziaz. mila benetan ba gorean izategatek. ni esker. Ni esker zureitago.